Engem Fiala Jánosnak hívnak, ez a Kejfej Jancsi. Iratkozzanak fel a Kejfej Jancsi YouTube csatornájára kövessék a Facebook oldalát. A mai vendégek Csintalan Sándor és Horn Gábor. Jó reggelt. Az előbb kifutottam a műsornak, ez most már másodszor van, tegnap ugyanezt történt, még egyszer abban a hibában nem fogok belelépni, mert nagyon hosszú volt a felvezetés. Hoztatok témat? Én hoztam. Ja, én, én is. Én is Én is hoztam. Ha nem kellett volna hozni, azért gondolom, hogy a tanssőrökben az lenne. Oh. Persze, persze, Sajnos. Ahogy ah, a fenében. Hát itt éppen égszakadás, földindulás van. csak több, hát mondjuk több is. Hát én napok óta nem tudok szabadulni attól a gyerektől, akit ott a csomagtartóban halva találtak, és egy csomó dolog jut eszembe a gyámhatóságtól, attól kezdve, hogy ki volt az a tébolyodott, aki mondjuk ezeket az embereket nevelőszülőnek megtalálta. Tényleg nem látszotta azt, hogy ezek az emberek már akik... Ez egy fontos dolog. Azt kérdezem tőled, hogy az alapján, ahogy tájékozottál, ki tudja hány csatornán keresztül, vagy csak egyen. Vagy csak úgy mennyire gondolod azt, hogy neked reális képet van a történetről? Uh -huh. Nyilván nincs reális képen, de ahhoz nem kell túl sok fantázia, hogy az az ember, adott esetben, vagy az a család, akit kiválasztottak, kijelöltek arra, hogy ezeket a gyermekeket neveljék nevelőszülőként, akik elég gyorsan, ha nem is gyorsan, tök mindegy, hogy mennyi idő alatt eljutottak oda, hogy az egyik gyereket halva hurcolászszák, a másikat félhalottan hurcolászszák egy autóba, azon kívül ezt egy intézményrendszer felügyeli ezeket az embereket, így intézményrendszer gondozza, az egyházról nem is beszélve, hogy a görög-katolikus egyházról van ebben az esetben szó. Én azt hiszem, hogy kellő okom van arra, hogy megrendültem, vegyem tudomásul, hogy ez Magyarországon a család, Központú társadalomban ez megtörténik, és nem is egy ilyen. Jó. Van. Én azt kérdezem tőled, hogy én nem vagyok miniszterelnök, de olyan hatalmam van, hogy azt kérdezem tőled, hogy figyelj, Sándor, ha téged ezt foglalkoztat, akkor én ennek a vonatkozó részeit, ezeket a gyeplőket odaadom mm. neked. E és ezen egyetlen eset kapcsán, hogy ez mennyire alkalmas, mennyire nem, azt majd eldöntöd, tegyél nekem javaslatot arra nézve, hogy ezt a rendszert, aminek ki tudja, hol fogod megpúzni a határát, megtartsuk vagy megváltoztassuk. Elvállalnád? Drága János. Se Orbán Viktor miniszterelnök megbízását nem vállalnám el, és megne hogy nem összehasonlítalak a tiédet se. Itt. Jó, csak ugye te az előbb különböző kritikai megjegyzéseket tettél, és én benne az vetődött fel, hogyha te egyébként benne lennél a rendszerben, akkor magában a rendszerben ezeket a kritikákat vajon hogyan lehetne foganatosítani? Ebben a rendszerben nem lennék benne. Ez a rendszer, ahol egyébként is egy társadalomban majdnem minden összefügg mindennel, a, ehhez a rendszerhez nem asszisztálnénk semmilyen módon, ezt a rendszert kell... De most nem, nehogy a hiszem, hogy egy paneldumát nyomok, vagy propagál, így gondolom, ettől szemben ez a rendszer termeli ezeket a szituációkat. Lehet, hogy egy másik rendszer is termeli, de mind arra tekintettel, ami itten történik, és, mind, és miután minden összefügg mindennel, Ebben a rendszerben legfeljebb a rendszert legitimáló személyre. nem, legjú. mert nem fog veled vitatkozni, és akkor a Gábor is mindjárt megkapja a kérdést, de ha már te fel, akkor te, tőled valami a választ. E, hogyan lehet ebből a rendszerből kimaradni? Hát úgy, hogy egyrészt az ember szembe megy vele, másrészt persze Hogy lehet a Bizonyos a, a forgalommal szembe lehet menni, de a rendszerrel hogyan lehet szembe menni? Ellenálló vagy? Én ellenálló vagyok. Amúgy persze nyilván nem tudok ad kilépni a rendszerből, mert például a rendszer része a magyar egészségügy is, is például, de ha úgy tetszik a posta, a tanács, az önkormányzat, és nem tudom micsoda, ezzel valamilyen szinten nyilvánvalóan kooperálnom kell. Kénytelen is vagyok, meg ha a rendőr megállít az úton, akkor meg fogok állni, igazolni fogom magam. Te mit gondolsz saját magadról, mint a rendszer részéről? Csak egyet még, hogy reagáljak erre, engem is foglalkoztat Kettőt, ez a történet, hogy, hogy ugye értem én a kérdésed mögötti szándékot, de ugye az a helyzet, hogy nincs olyan nagy országos ö, szociális ellátórendszer, amit ne omlasztottak volna össze az elmúlt tíz évben. Nincs olyan. Mindegyiket. Az oktatási rendszert, a szociális ellátórendszert, az egészségügyi rendszert nem számít nekik. Tehát az a fajta politika, ami a középosztály és afelé lő, miközben az alsó osztályt egy olyan ö, politikai propagandával ö, Tulajdonképpen maga alá sodorja, tehát egyszerűen beszipantja, az nem foglalkozik ezekkel, nem kérdés. Tehát az a baj, hogy más rendszerben is előfordult ez a tragédia. Igen. Csak más rendszerben ki van építve egy olyan hálózat, ami hibásan működik, és ezért. Te Éppen akkor ezt nem akadályozta meg. Nálunk ezt a hálózatot nagyon tudatosan leépítették. Tehát azok a védőnői hálózatok, azok az iskolai-pszichológiai hálózatok, azok a gyerekvédelmi hálózatok, azok a, a kölyáltól kezdve az összes olyan rendszer, ami helyi szinten működött, azok mind felszámolódtak, vagy központosításra kerültek, és akkor már nem ér el oda ehhez a családhoz, már nem tudja, vagy megszüntették őket. Tehát rendszerszerű a probléma, miközben... Egy ilyen tragédia valószínűleg egy normálisan működő polgári demokráciában is persze előfordulhat, mert van úgy, hogy a rendszer nem jól működik. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy nem működik a rendszer. Tehát amikor ugye én a példámat az iskola világából hoztam, majd ha elmondhatom, elmondom, Ez. nem most mondom, hogy, hogy am, amikor maga a rendszer tulajdonképpen érdektelen ezekkel a problémákkal szemben. Amikor a miniszterelnök el tudja mondani, ugye, hogy a, tulajdonképpen a cigányokkal van a probléma akkor, amikor elkezd követelőzni, ugye emlékszünk talán még a, a gyöngyöspakai igen, történetre. Igen, igen. És nem azt mondja, hogy a, hogy rosszul működünk, tehát elkövettünk egy hibát, ennek van ára, ezt a hibát elkövettük, Kifibátjuk. hanem áldozatot hibáztat. Mert, mert mert hogy nem működik a rendszer. Akkor azt gondolom, hogy itt tényleg olyan rendszer szintű problémák vannak, amit, amit lehet nernek vagy Orbán rendszernek hívni. Egyszerűen ezek az emberek, ezek a gyerekek egy családbarát társadalomban nem számítanak. Nem az ő, a mi gyerekeink számítanak. Ezek a gyerekek nem számítanak. Van egy család, ugye ami láttuk, valamennyit látunk ebből a családból, én. és ahonnan elvették ezeket a gyerekeket, valószínűleg onnan tényleg el kellett venni, amennyi, amennyi képet én ebből láttam, nem, én se ástam bele magam, tehát nem Onnan valószínűleg, de nem lehet odaadni, felelőtlenség odaadni, de lehet felelőtlen, egy rosszul működhet egy rendszer, de itt nem működnek ezek a rendszerek. Nincs Egyébként fel. ez nem csak ö, intézményrendszer, meg hálózat, meg struktúra kérdése, hanem hát nagyon furcsa, de ezzel a dologgal részben, ezzel a szörnyűséggel részben paralel. Futott egy másik történet amely egyébként persze engem személy szerint, egyébként persze megrendített volna, de kénytelen vagyok föltenni azt, azt a kérdést, hogy a farkas megölése milyen elképesztő és elementár, és, és sok szempontból szimbolikus hatást váltott ki a magyar közönség egy jelentős részébe, és tényleg spontán, ha úgy teszik, szándékosan figyeltem, hogy mikor esik le, nem esett le. Ezzel a gyerekkel kapcsolatban a tantusz. És nem esett le. Tehát ilyenné vált ez az ország, ilyenné váltunk. A másiknál leesett a tantusz? Hogy? A másiknál leesett a tantusz. Az országban? A... Nem, a farkassal. Értem, a farkassal, tehát a közönség. Nagyon érde... Azért, csak att... azt kérdezem tőled, mert a mi beszélgetésünk először, mert ugye a YouTube-ban nincs egyébként olyan, hogy először másodszor ugye felrakod, és aztán örök életre ott van, hát már a meddig ez a... Az internetes rendszer létezik. Tehát a mi beszélgetésünk előtte egy nappal lesz az a beszélgetés, amelynek ez a fő témája. Uh -huh. Tehát ezért kérdezem... Hogy eh, ott esett-e a tantusz? Eh, eh, nagyon érdekes különben, mert ezért utaltam az előbb arra, hogy ennek a farkas történetnek szimbólumértéke van. Egyrészt én persze farkaspárti vagyok, másrészt ez egy szimbólum. Részben, és ez az én értelmezésem, és mindenki azt gondolja, hogy akkor is leszarom, hogy ki mit gondol. Ennek a társadalomnak a mérhetetlen gyávasága. Megöltek egy farkast, amiben persze a társadalom az a része, amelyik reagált, önmagát látja. A szabad embert, akit egy gyalázatos rohadék, egy túri Danit lelőtt, ez a pökhendi szar. De jövő héten el fog menni rá szavazni. Ezt most mondom. Tűrölem, nem válaszoltál De, a kérdésemre. Ott ne, hát ebben az értelemben esett le, hogy ott magá... mi volt, ott mi volt a tantusz? Jó, ez egy rossz kifejezés ebből a szempontból. Magára vette a történetet, és szimbólumként. Jó, Mondjuk ez a tantusz. Farkasból nagyon készült vagyok. Én is. Az úgy tűnik, mert ugye mindent az ember nem olvas és nem hal, nem lát, hogy... Ott ugye megszólalt Orbán Viktor, közvetlen munkatársa Nagy János, aki nem régóta facebookozik, Ferenc Orsolya, űr. És nagyon sommásan elmondták a véleményüket. Elnézést, ha tévedek mindenkitől. Hasonlót nem tapasztaltam a csomagtartóban tartott halott gyerek nem. Abszolút nem. Én, ugye én viszont nem vagyok farkasszakértő, ellentétben veletek. Nem én kell ehhez a kérdező. Én azt gondolom, hogy... De, de érdekes a párhuzam, amit ide hoztál, nekem ez nem jutott eszembe. Ö, ö, hogy a farkas ügyben azért láthatóan van egy működő rendszer. Tehát vadász ügyben működik a rendszer, Ott nem lett felszámolva semmi. Az, hogyha egy vadász hibázik, annak következményei van, a kiderül, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy milyen... Tehát én ezt a dolgot, én számomra teljesen elfogadható, én is persze szegény farkas, nagyon sajnálom, elfogadhatónak tartom azt, hogy van egy hülye vadász, nem tudja megkülönböztetni az egyik állatot a másiktól, és elkövet egy súlyos hibát. Láthatóan erre van reakció. Működik a rendszer, megjelenik ugye, a rossz helyen a tek, nem tudom, miért kell ehhez a tek. Innentől, innentől kezdve ez már egy kicsit olyan operettes történt. De, de működhet, hogy vannak reakciók, ugye megszólal a, a nagy János, akit nem szoktunk hallani megszólalni titkos ember, de ő eze, a, a szabadságharc részeként megszólal, a másik oldal is megszólal, tele van az én buborékom, a közösségi média, buborékom, a Akkor. farkas védő felületekkel, én nem akartam mondani, hogy hogy én azért látok ennél egy picit nagyobb problémákat is Magyarországon, mint ez a szegény farkas, aki ide tévedt. Ugye, De most végez... a go... Egyébként végezhette volna máshol is. Azt gondolom, De hogy most ilyen... csatoljunk vissza arra, ahonnan indultunk. Ez miért vált ki, nem mondom, hogy nagyobb. Nem tudom, De. hogy a jó a jelzős szerkezet. Hát sokkal nagyobb indult. Hatalmas. De az a történet, amivel a csintalan előjött, és amit te is jelentősnek találtál. Az Nagy Jánosból is, nem utazom Nagy Jánosra, és Ferenc Orsolyára se. De bárki más. Nem csak ők, ez ugyaníg, okay. ugyanígy igaz más szubkulturákkal is. Én szerintem arról van szó, hogy ennek egyrészt van egy szimbolikus jelentőség, ami, ami ugye a maga a szabadság. Ez a farkas ugye lett ma a magyar társadalom számára bármelyik oldalon. Tehát végre én. egy olyan dolog, és ami a, nem oldal. És a halott gyerek az a, nem szimbólum, a halott A halott gyerek ugye az azért nem szimbólum, mert a halott gyerekkel ugye a kormány nem tud mit kezdeni, mert az övi a felelősség. Farkasügyben nincs felelősség, működik a rendszer, megjelenik a tech, megjelenik a vadásztársaság, elítélja, nem tudom én kicsoda. Politika mentes valami, tehát végre lehet egy olyan dolgot találni farkasilag, ami egyrészt egy szimbólum, másrészt nincs politikai tartalma. Nem, nem kell azt mondani, hogy hát ezek a. Ez, amiről mi beszélünk, hogy ez a ti felelősségetek, ez egy kormányzati felelősség. Szegény Adi, Nagy János nem mondhatja, hogy ne arra mi ezt nagyon rosszul csináltuk. Farkasikben ezt el tudja mondani, Egyes mert erre a reakció. szegény Falus Ferenc mondta azt a Covid idején, hogy a Coviddal, az a legnagyobb baj a rendszernek, hogy azt nem Orbán Viktor találta ki, mint ellenségek és aztán hosszú idején nem nagyon tudott vele mit kezdeni. A, a farkas ezek szerint rokona a COVIDnak. Bocsánat, nem működik a rendszer. Ez a dolog azért derült csak nyilvánosságra, mert ugye ez egy nemzetközi megfigyelés keretében egyszerűen ez a farkas nem tűhetett el. Ez az egyik, és az nem az a... nem, az nem azért nem gyorsan menni az autó. Nem azért! Ebben teljesen igaza van a csintalannak. Ha nincs a nyakában, illetőleg, nincs van. rászerelve ez az ízé, akkor... ausz van. De azért komolyan, ha már szóba került, hát, ha már azért, szóba azért hogy a tech fogja magát, és kimegy rossz címre. Na de miért megy ki a tek? Miért nem egy rendőr megy ki? Na de hát, <laughs> Bocsánat. azért, mert teáltalál is a, a De Gábor, most komolyan. A akkor, rendőr biztos akkor, tud, hogy ki akkor, akkor, amikor, akkor, amikor Uh, ezek nagyon jó, asszociálok most elérendesen. Tehát ahol egyébként egy torockai egy köztör, vagy mi az isten, de az is, az tök mindegy. A budaházi, egy köztörvényes bűnöző, és politikai fogolyként e, gyászolja itt a félmagyar közönség. A Szabó Bálint, aki tényleg politikai e, fogoly, az meg egyébként e, futóbolonként van, amúgy szegény, tényleg bizonyos értelemben az. Na de érted, ő tényleg politikai kéne. fogoly. De Amúgy meg, mire tartjuk a tekket tényleg arra, hogy akár ezt a barmot elfogja? Amúgy meg csak a Nagy Jánoshoz jegyzem meg, ne feledjétek, ha már esetleg máshol leszek, ebből most éppen királyt csinálnak valami nagyon fontos ember. Kiből? Hát a nagyjánosból. Hát úgy elkezdték menedzselni, hogyha csak most véletlenül láttad, hogy tele van vele az izé. Egyébként amúgy is a NER minden egyes mostanában örökké selfizik, de az a nagy János, akinek alig tudták a nevét, meg egyáltalán, hogy létezik ezen a Földön, csak úgy felhívom a figyelmet, ingyen és gratis lehet rá fogadásokat kötni, hogy ebből a fiúból lesz valami? Nagyon komoly fiú lesz belőle. Hát, szerintem már nem. még oda, egy, már meg rég, egy rég, rég rég nagyon tenni. komoly fiú, mert aki valamit el akar intézni még, Orbán a, környékén, akkor azt mondja, János. Még egy. Igen, de ezt én tudom. Uh, amúgy meg erről az egész vadászvűrcsaphoz persze azért annyit hagy tegyek hozzá, hogy én azért baromira jövezem, ahogy, vagy visszaemlékszem arra, hogy ez az egész proletár proletárvadászosdi, hogy, hogy minősült ugye a 90-es évek elejére, vagy a 80-as évek végére, és ezek az én sorstársaim, vagy honfitársaim, akik ma a hatalom uralja, akik ugyanúgy a tehén jöttek, mint én. Az mindegyik vadász lett. És milliókért. Én még emlékszem a Polc Péter agancsára. Pontosan nem tudnám elmesélni, hát, hofán, de az. Szokott. De egy pillanat türelmet hat. Valakinek a telefonját ki mert Igen. hang van Csak, gábori. a gábori. Nem? Az nem szó. Hogy mi van rajta? Az enyém az az enyém az mindegy, az, ott szól a kamera mellett, mindjárt abba fogja hagyni. Jó, hát, abba bajta én. Én, én vagyok a hibás. Le vagyok alkítva, de én látod, mindjárt rád fogtam. Igen, mindjárt. Ilyen vagy, ez már régóta. Jó. Régóta. Jó. Ezek a adeszosokban. Aztán... Nem, nem, de figyelj. Van? A mi kapcsolatunk régebbi már annak érdekel voltam rá, a hibát. a mi kapcsolatunk az... is régebbi. Hirtelen nem fogom letagadni, én egy SDS támogató voltam. Tehát, hogyha ezügyben <gül> összeboronálsz kettőnket, én nem fogok kitérni a miért, Tudod, mikor találkoztam előtt, te nem is emlékszel erre. 1991 magasságában ö, bementünk a Forgács Palival a, a Kósáné Kovács Magdahoz, aki Igen, a Szót alelnöke volt annak idején, vagy miért, és te ott voltál szóval, a titkárság Igen, vezetője, Igen, és mi leültünk tárgyalni, és a Kósáné Kovács Magda akkor volt a a, ö, nem még, szerintem nem még, 95 előtt volt, 95 90 előtt, előtt volt, volt előtt. és a Kósáni Kovács Magda éppen a törvényt tárgálta a parlament, és mi bementünk tárgyalni a két szakszervezet, ugye a Liga Igen. meg a, a, a Szott, és a Kósáni ő zsákszámra kapja a levelet, mondta, és te ott röhögtém mellette, hogy a törvény ne változtassák meg, mert az nem jó az embereknek. És akkor én pofátanom, hogy fiatal emberként szegény forgács paliottan, és mondta neki, ne ragudj, a hölgyem. Egyet. A zsákszámból. Máig is itt van előtt, akkor találkoztam először veled. Na, de ez már. Ja, Istenem. Volt. A már ő is rég volt, de ez a történet is. De vele volt? Vele volt, ő volt, volt. a szot Szerintem fő helyettes, hogy a mi volt. Sot titkár volt Égen, az igen, igen. Ja. Na mindegy. Azon gondolkodom, hogy felidézzem -e azt a történetemet vele, amit egyébként más körülmények között már felidéztem, de aztán egy csokor világot kellett, hát vinnem neki akkor, amikor ezt talának egy fejancsiban, nem tudom, ezzel az évvel ezelőtt elmeséltem. Ti hogyan vagytok a másra nézve dehonesztáló történetekkel, amelyek eszetekbe jutnak, de mindjárt eszetekbe jut az is, hogy most azt elmesélni, nem elmesélni meg is halt azóta vagy ne akarja itt ilyen hát nehéz azért, azért nem gondolom, például engem nagyon izgat ez az egész 30 év, tehát a, a, a és egy barátomnak, újságíró barátomnak, Tolba is mondtam, hogy majd megmaradjon leginkább a gyerekeimnek. Igen? Igen, mert azt gondoltam, hogy elfelejtem, tényleg nagyon nagyon gyorsan mi felejtünk. A, mikor mondtam Tolba? Igen. Hát 2010-es évek közepén, 13-14 hossz, Na, mert majd egy évig tartott, hetente. Ezek kazetták? Hát ilyen nem tudom, nem kazetta, modernebb eszköz De azt gondoltam, hogy, hogy nincs joga az embernek ezeket megírni, mert az érdekes történetekkel hmm. nem tudsz előjönni, mert azokkal megbántasz valakit. Szerintem a halottat is megbántod a családján keresztül, tehát és, és, és miért, miért akarnék bárkit is megbántani? Ér végtelenül szerettem, és, és kollégám volt, és és rengeteg bajunk volt egymást az első pillanattól kezdve, de a kérdésre is rémésképpen válaszolva, bennem ezeket a dolgokat nem tudom őket semmilyen módon, szám, vele kapcsolatban, de álló módon interpretálni. Te, ahol, ahol mi nagyon megvált Kon nagyon sok konfliktusba keveredtünk, az e, e, mondjuk például az én ügyvezető alelnökségem környékén kezdődött, e, ami részben mondjuk összefüggött azzal, ami, amiben nem csak ő volt érintett, hogy, hanem e, mások is, az akkori Pártirite jelentős része, ami nagyjából abban merült ki, hogy ahogy miniszterelnök lett a Horgyula, e, elég gyorsan <gül> azzal volt elfoglalva a egy jelentős része, hogy hogy lehetne a hond megbuktatni, néhány hétről beszélek, néhány hétről beszélek, e és ebben többen érintettek voltak, és a Magda is, és én nekem ebből, mert most hát panaszképpen mondom, tehát miután én arra, hogy kaptam a fizetésemet, hogy a hondulat ne lehessen megbuktatni nagyon egyszerűen, mert én voltam az ügyvezető alelnök, hát ebből volt közöttünk feszültség, ezt és én, ezt ma én megértem. Én, én, én ezt értem, de a te történeted és az én történetem csak a szemét illetően. Ja, igen, csak ezeknek. Én, értem. én azt tapasztaltam az életem, belétve a munkám folyamán, hogy azért nagyon apró, kis dolgok tudnak olyan összefüggéseket oh, teremteni. Én csak uh, csak a, ugye az a, a, abban a szempont, próbáljuk erre visszakalimpálni manapságra, hogy Ebben a történetben, miközben teljesen értem a te indulataidat, és bizonyos értem, érte én is bírtam a Magdát, az egyik legnormálisabb szocinak gondoltam, de hagyjuk tényleg, nem akarok ebbe belemenni, de ugye van, volt ez a kádári időszak puritantizmusa, ami tulajdonképpen a 90-es években átjött. Tehát ez a fajta, hogy, hogy mi nem kérkedünk, nem mutatjuk meg az óránkat, nem, nem, tehát hogy, ez a, hogy nem járunk olyan hivalkodó autóval. Hát én emlékszem, gyerekek, hányszor volt 2002 és 2010 között, vagy 2008 között, tehát amíg én kormánytag voltam, éles vita arról, mert mindig az éppen aktuális külügyminiszter felvetett, hogy kellene már valami, legalább bérelni egy repülőgépet, mert hogy tarthatatlan az, hogy, hogy nem tudnak kiérni Brüsszelbe időre, hogy teljesen vannak szolgáltatva, és akkor arról külön döntés volt, hogy bizniszklasszon, csak a miniszter utazhat, az összes többi az nem. És most ehhez képest ott tartunk, hogy luxus gépek száldogálnak oda, Poz, hova nem, akarnak, pontosan, pontosan és ez senkin ez is ez fennakadva, tehát érted, nem, ehhez képest ez a, nagy, itt van a de, gyűrű. De, tehát de ez ez nagyon érdekes Gábor, amit mondtál, mert ha nem mondtad volna én, pontosan ezzel a történettel jöttem volna elő, és Orbán Viktor és Kádár Jánosnak a hasonlósága, és ennek az egész vonalnak a meglovagolásai kellőképpen szóképzavaros legyek, az ott jön át, hogy közben Orbán Viktor sem lehet megszólni, hiszen nem hord drága, megkapott türelm, nem hord drága órát, nem hord drága öltönyt, Hát aztán, de immáron, ordhatna, ha használja ezeket a gépeket így, akkor tényleg azt tapasztalja, amit te mondasz, hogy hatházi Ákos kiakad, de hosszú sorok nem alakulnak ki hatházi Ákos mögött, így aztán megengedi magának azt a luxust, ami egyébként sokkal többe kerülne, mint egy óra vagy egy öltöny. Nem azért tettem fel a kezemet, csak egyszerűen jelentni szeretném, ha látják, Olyan? hogy protestálom. Mi jelent? Kádár és Orbán közötti hasonlóság. Először is az Orbán család jelenállás szerint az ország egy jelentős részét elrabolta. Nem privati, privatizálta. Ú, Istenem, micsoda műszó és milyen megtévesztés. És a legkevésbé érdekel mondjuk a repülőgéphez való viszonya, bár egyébként az is nagyon fontos, itt nem egyszerűen kádári puritanizmus. Ugye sokan idézgetik a sárközi Tamásnak azt a bomóját, vagy nem tudom micsodát, amikor Svédországban kim volt valami hokimetscsán, és akkor megjelent a Izejé, a, a, a köztársaság, vagy A A, vagy a miniszterelnök, a király. király. Ja, a kis, király. Sőt, no, no, no, no, a király. Én magától sokszor hallottam ezt a Igen, Jó, de akkor tényleg érdekes, hogy most talán a Én igaz. is, de nekem is a Tamás mesélte először. És akkor a, a, a, a, miért, miért, azért mert most jött. Hát, Hát ne vicceljünk már! És egyébként egy nagyon furc, tényleg ez a magyar történelem tele van ilyen paradoxonokkal, és én csak megosztom ezt a dilemmámat ebben az egészben, ugye, mert azzal lett, ugye csak úgy került szóba, hogy puritanizmus, tehát a Kádári puritanizmus, ha úgy tetszik. De azért most már a 30 év fényében, a magyar történelem eseményein belül, mondjuk, és hagyd legyek provokatív, amikor annak idején államosítottak, annak voltak e, haszonélvezői. De most nem egyszerűen államosítás van. Nem államosítás van, az ország egy jelentős része nincs. Birtok, tulajdon. Ott-ott-ott arra a kérdésre válaszoltál, hogy ki lehet -e maradni a rendszerben? Ja, Jaj, hát ki lehet. Tehát szerintem. Azért, azért abban az értelemben csak hogy mert én nekem azért egyáltalán nem mondom neked se de nekem nincs egy kicsit jó vélemény a kádár világról csak, a, most van, egy, csak azért mondom hogy ott, ott is ki lehetett maradni és szerintem most is ki lehet maradni. Tehát lehet tá, tarthatja valaki és most tulajdonképpen jobban ki lehet maradni. Mert az Igen. a dolog hogy, so, hogy lehet utazni hogy a, hogy a uh, értel, hogy, a, hogy lehet De utazni, ha. hogy az én egyik gyerekem a három közül az amsterdam élhet úgy, hogy én akkor megyek ki hozzá, amikor szeretnék. Kérdezte valaki kommentben, hogy miért pont Hollandia? Hát ez nagyon hosszú történet lenne, mert ő Amerikába ment először, és onnan az amerikai -a kiutálták, mert ugye fehér középosztálybeli nőként az amerikai és nem, nem adnak, ezelőtt ez tíz éve volt állandó letelepedési engedét, mert az nem kell nekik, tehát ugye az nem, nem illik össze az éppen aktuális érdekekkel, Jó. és akkor ő átjött Európába is a, egy holland pacákkal, tehát Jó <síns> de szóval nincs semmi e e Amszerdam egyébként isteni lenne. hely, de, de, de ha, ha, hogy ki lehet maradni, és jobban ki lehet maradni, de közben pedig a, a, az embernek, erről írogattam is mostanában, uh, talán a HVG-ben, csak hogy valami kis, uh, hogy, hogy közben pedig azzal, hogy el lehet menni, tulajdonképpen elmegy az a polgári elit, aki valamilyen módon mégiscsak csak állni A mi, annak, akik amit... itt vagyunk, szerintem nem tudunk kimaradni. Na nem, nem fertőzöttek nem lehet, vagyunk. Semmiből nem, nem lehet kimaradni. Túl vagyunk a fél időn. Mi a te témet? Hát az is egy hosszú történet. Én azt gondoltam, hogy azt a, ezt az egész Újlipótvárosi iskola ügyet hozom ide, ami, ami hát szerintem ö, tényleg olyan, mint sebben a tenger. Abszolút. Ö, tehát az, hogy a, ugye van egy lehetetlenül működő állami iskola rendszer. Van egy iskola, ami egy jól működő gazdag önkormányzat által fenntartott iskolaként ö, beleépülve a helyi közösségbe jól működött, rendben volt. Tíz évvel ezelőtt elvették. Elkezdett ettől lerohadni, mert senkinek nem számít. Mert az állam számára az Ulipot városi iskola az pont ugyanolyan, mint a karakószörcsögi iskola. Nem számít. Kiszorulnak, rossz helyzetben vannak, lehetetlen. Van egy, egy ház, ugye a, a Mazsihis egyik szervezet, legnagyobb szervezet, tehát az egyetlen, ahol vannak tagok is, ugye a, a, a budapesti hitkösség. A, a, egy előregedett, van összesen, mit tudom, én az országban, 5000 vallásos zsidó, vannak iskoláik egyébként, iskolájuk, középiskolájuk, minden, kevés gyerekkel. Tehát igazából hogy mondjam, normális esetben semmi indoka nincs arra, hogy a, a, a budapesti zsidó hitközség egy általános iskolát magáévá tegyen, mert erre nincs igény. Igen. Ö, ö, van egy állami akarat, hogy mi, mi egyházbarátok vagyunk, vegyétek át az iskolákat, akkor jobb lesz. Ugyanez a történet mondjuk egy közlepes méretű faluban úgy történik, hogy összehívják, megjelenik a katolikus egyház, azt mondja, hogy mi átvennénk ezt az iskolát, összegyűlnek a szülők, szerintem nyíltan szavaznak, nem titkosan, és mindenki lelkesen megszavazza, az is, aki soha életében nem volt templomban, és nem is szereti az egyházat, mert csak nem fog szebbe menni azzal az érdekkel, hogy ettől jobb lesz, nem tudjátok elképzelni. a Nyugat-Magyarországon voltam legutóbb, mert árjuk végig a kéktúrát most már sokat szorannak, annak idején, még szegény rockember palival kezdtem, és most már sokakkal csinálom újból, és Egymástól tíz, mert ilyenkor iskolákba alszunk. Ugye nyáron üresek az iskolák, a tornáteremben alszunk. És bemettünk az egyik faluba, egy a iszonytatóan lepusztult, borzalmas állapotok, állami iskola, megkérdezzük az egyébként helyes, ott lévő igazgató nincs, mert az össze van vonva. Igazgató helyettes, hogy jöhetnénk-e? Mondta, hogy ezt persze jöhetünk, örül, mert haj, de jó, hogy itt vagyunk, de egyrészt neki engedét kérni, kell a tankerülettől erre. egy Mihez? Hogy mi nyáron két napot, vagy egy éjszakát ott aludjunk a tornateremben Mondtam, hogy a, to a tornaterem az nincs. E -e és mondom, a zuhanyozó, hát az természetesen egy sincs az iskolában. Hogy vannak a tanárokkal? A tanárok egyharmada utazó tanár ebben az általános A, Mondtuk, hogy köszönjük, akkor ezt mi most nem. Átmentünk onnan 7 kilométerre egy másik faluba, ahol az egyházi az iskola, semmit nem követelnek, nem ügyéskedek gyerekek, nemzetközi méretre alkalmas kézilabdapálya lelátóval. Ez egy e, 1200 fős falu. Tehát az egész falu minden estül befér. Olyan körülmények, hogy azt nem tudjátok elképzelni. Gázfűtés az öltözőkben, mert hogy ne, nehogy villany legyen, mert az elfogy, és akkor nem tudnak a gyerekek rendesen megfürödni. Gyönyörű körülmények, nincs nincsen általás is, amit ez volt. Végtevű kedvesek, természetesen odaadják, természetesen nem kérnek érte semmit. Örülnek, hogy itt vagyunk, boldogok voltak velünk, elbeszélgettünk mindez egymástól, az egyik az egyház kezében van, a másik az állam kezében van, és ez az öt kilométer gyerekek százainak, ezreinek életi, életét határozza meg, és nem, semmilyen beavatkozás nincs, tehát nincsen kötelezően reggeli imádság, ki van írva az iskolára, hogy ez az állam. Most ugyanezt történne Budapesten, ugye a polgári világ központjában, Újlipótvárosban, ott persze a szülők ezt nem adják, de mégis minden benne van, ugye egyrészt mi a fenét akar a zsidó közössége, a Valási közösség, Újlipott városban egy nem zsidó elkötelezés. Az azt mondják, hogy ők nem akarnak ott semmit, akkor minek kell nekik? Tehát, hogy akkor miről szól ez a történet? Kettő. Hogy van az, hogy egyáltalán fölmerül, hogy egy helyi közösség által működtete, lakott, belakott iskolát valamilyen egyház átvegyen? Hogy ez az egész hogyan történhet meg? Hogy és tulajdonképpen az iskola szerintem maga, maga, maga módjában rosszul döntött, mert jobban járt volna, több pénze lett volna nem a tanárok bérére, mert az ugyanannyi, hanem a fejlesztésekre, a, a épületkarbantartása, az eszközbeszerzésekre, az esetleges külön feladatokra. Egyszerűen egy működőképesebb iskolát tudott volna létre. Egy másodperc szülel, mindjárt innen folytatjuk. Arra a kérdésre te tudsz egyébként válaszolni, hogy akinél voltak a gyerekek, az miért indult el a halott gyerekkel a csomagtartóban és a másik gyerekkel, a hátsú neki a világnak? Hát gondolom... E... És kó az autójával? Hát ehhez valószínűleg szakértőnek kell föltened ezt a kérdést. Ez nyilvánvalóan ennyit messzire is lehet tudni, hogy nem egy normális viselkedés. Amit El. nagy valószínűséggel a gyerek halála okozhatott. E... Amiről és... ő sejthette, hogy nem... Jó, Jani, most mit akarsz bizonyítani? És... Semmi... Nem, nem, sem... nem, nem, csak ezt az elemét, ezt az elemét a történetnek azért viszonylag... Nem, semmit se akarok bizonyítani, hát... és mindjárt vissza is megyek a Gáborhoz, mert nem akarom a másik történetet elengedni. Krőnös tekintettel arra, hogy a hosszú beszélgetést hallottam a bzh Féles, aki elmesélte ezt az egész történetet, aki ráadásul ezt egy sikertörténetként írta le. A kudarcot? A kudarcot az inforádióban, <gül> igen, hogy egyáltalán meg tudta jeleníteni. Tehát ő, ez egy nagyon érdekes történet volt, eh, ahogy ő ezt elmesélte, de egyáltalán nem biztos, hogy akik minket látnak és hallgatnak, azok eh, tudják, hogy mi történt. Te abból adódóan, amit egyébként a történetről tudsz, tudod azt, hogy mi okozta a kudarcot? Hát nyilván egyrészt a tantestületben, ahogy én a pletykákat tudom meg a erről szóló írásokat, voltak rossz tapasztalatok. A zsidó valamelyik egyház, ez nem biztos, hogy ez a ez Egy lehet, embernek volt rossz vala, tapasztalata, jó, és ő is hosszú évekkel vezető fizetési pontatlanság. Tudod, igen, de, tudod ez, szó. ez egy közszolgálatban érő emberek számára az, ha elterjed az a hír, hogy ez lehet, hogy ezek átvesznek, nem kapunk zsózsót, ez a más Másrészt szerintem norm, normálisan az olyan azt gondolták erről, mint én, hogy mi a fenét keres itt egy egyház. Tehát én azt gondolom, hogyha én az én tan megjelent volna egy ilyen igény, akkor én is azt mondanám, Vagyotok? hát mi nem erre szerveződtünk. Ha az egyház akar csinálni egy iskolát, csináljon. csináljon. Egyébként lehetőleg a egyházi, egyházt választók pénzéből, és ne az állami pénzből, hanem az egyház választók pénzéből csinálni magániskolát, egy alapítványiskolát, mint hogyha ilyenek vannak. Tehát ugye, a, a, de az, hogy az állam rászabadítja az egyházakat, persze ők alapvetően nem a zsidókra gondolnak ilyenkor, hanem elsősorban a nagy egyházakra, a, a, a szabad prédaként az iskola világára. És a, ugye ma már az van, hogy számszerűen a gimnáziumoknak, nem a gimnáziumoknak, a gyerekeknek, de a gimnáziumoknak több, mint fele egyházi fenntartása. Tehát ma már az a helyzet, mert ugye ezek kisebbek, mint a nagy állami gimnáziumok általában jellemzően. De ma, hogy ma már az van, igen, hogy az elit, az elit oktatás. Igen, de ezt elmesélted már. De ebbe. jó, csak hogy De azért fontos ez, János, mert itt azért ez ebben érzékelhető egy nagyon tudatos dolog. Én ezt értem, de uh, megmaradnék annál a történetél, amivel te előjöttél. És azt kérdezem tőled, különösen, hogyha a mert hozzá ismeretanyag is most nem úgy csinálok, mintha nálam lenne, csak most rendszerezem mindazt, ami a fejemben ezügyben van, neked meg van a történet? A történet megvan. E, az a kérdés ugyanis, hogy az iskolában tanítók, vagy maga az iskola nem volt-e olyan különös tekintettel az iskola állapotára, arra tíz évre, ami nem pozitíval hatott az iskolára, a leírások szerint, és ezt te is mondtad más szavakkal, hogy ahogy a vízben van a gonosz malaszka, kihúzlak nem. Tehát, hogy egyébként e, vajon e, Pontosan látjuk el, hogy miközben az állami rendszer tízes skálán már egyre többen a tízeshez hasonlóan kárhoztatják az oktatásügyet illetően, mégis amikor a BZH előjön, akkor még csak az általuk felajánlott tájékoztatóra sem mennek el a tanárok, senki. Mi ennek az oka? Én normális reakciónak gondolom azt, hogy van Semmi, egy... Semmi, ilyen... hát én el, elmesélem, hogy mi vár rájuk, attól még udvariasságból elmehetek, de Ó, sem mennek. Ez, ez lehet, ezt nem tudom. Az, hogy mire mentek el megnézni, mi van, ezt nem tudom. Nyilván eldöntötték, hogy ők ezt nem akarják. Ja. és akkor még mi a fenének udvariaskodjanak ezzel. Felvetődhet ami... az, hogy a BZH-ban lévő iskola az még rosszabb lesz, mint az állam kezében? Mert egyébként miért mondanak nemet? Azt mondják, hogy békén lesznek hagyva, jobbak lesznek a körülményekük, mégis nemet mondanak mert egyrészt nem hiszik el, Mi? mert itt ebben van, van egy személy, van, akinek van erről egyáltalán valami tapasztalata, másrészt pedig magunk között szóval ez tényleg egy értelmet, ha, ha én belegondolok, ez egy értelmetlen dolog. Mi a fenének lenne egy állami iskola, egy, ön, egy helyi közösség iskolája, amit elvettek egyébként tőle, egy Vallásos méghozzá egy elég szűk körű. Tehát itt nem arról van szó, és ebből a szempontból a katolikusoknak jobb, ezért az nagyobb valószínűsége, még az Ulipót városban is na nagyobb számban találsz vallásos katolikus embert, aki magát aznak gondolja, mint vallásos zsidót. Nem, nem zsidót, lehet, hogy találsz, de vallásos zsidót. Tehát aki azt mondja, hogy én templomba járok, fontos nekem az egyházam, kosermódon módon étkezem, megtartom az ünnepeket, Egyházi iskolába szeretném járni a gyerekeket. Ez a Lauderba is, ami nem egy egyházi iskola. Ez egy komoly probléma. Érdekes, amit a Gábor mondta, nem akarok az ördög ügyvédje lenni, de ugye meglehetősen indulatosan beszéltél erről. Nekem ez a történet, anélkül, hogy a Bézséját fel akarnám magasztalni, nincs rá okom. Anélkül, hogy az iskolát le akarnám húzni, nincs rá okom. Mégis olybát tűnik, mint a gonosz malackánál, hogy van egy esély. Hogy ez az esély egyébként. E Eredményezheti-e az, hogy utána annál is rosszabb lesz, mint amikor korábban volt? Hát! És nem ragadják. Némi kimban vagyok, és azért is kussolok egyébként magamhoz képest. E Gyanél mert... van, drágám. Hogy is mondjam. Ez egy kis ország, egy kisváros. Így aztán? És elég sokan azért egy csomó mindent tudnak, amiről mi egyébként, hát hogy is mondjam, valamilyen okból nem beszélünk, most azért érintőlegesen utalnék. Nincsen olyan baromi jó híre a bzh iskoláknak. Nincs. Tehát lehet, hogy egyszerűen csak arról van szó, és én nem akarok most fantáziálni. Ez egy érdekes történet, valószínűleg valami nálam hozzáértőbb embernek oda kellene menni, ha egyébként ez érdekes. De hol kellett, nekem találkoznom azzal, hogy nem jó a bizséháltal feltartott iskoláknak? De, de, hát figyelj ide, mindenről hallunk mindent, te is hallasz mindenről mindent, én is hallok mindenről mindent, amúgy hát, mondom, az mondom forádi, nem szeretnék jobban belemenni, mert hogy uh, bizonyos mértékig érintett vagyok, uh, mondjuk tanulói oldalról, tehát nem egy olyan nagy vaszizdaszna. Tehát az ajánlat, uh, ebből, és az, hogy mondjuk pedagógusok, tanárok, iskolában élő, dolgozó emberek, az, hogy mi, eh, arról, hogy mi van ebben a városban, és milyen iskola ez, meg milyen iskola az, azért vannak információk Én bőven el tudom képzelni, hogy egyszerűen úgy gondolják, hogy hát ez nem egy olyan nagy ajánlat. Eh, és az, azok, az, arról a háttérről, amit eh, a, amir azért a Gábor utalt, mert noha elvitték ezt az iskolát, és az állam államosított mindent, de azért a helyi önkormányzatok mindig ilyekelnek valamit azért hozzá tenni ahhoz a bulihoz, vagy az iskolához, mert hogy egyébként azok a gyerekek járnak oda, akik egyébként jellemzően ott Jó, élnek. Jó, de maradjunk itt. Azt kérdezem tőled, Gábor, vagy Csintalan, tudunk-e bármit is az ötvösös történetről? amelykel Az alapítványi történetről, ami ugye ja. néhány hónappal ezelőtt ezer fokon égett, az ötvös volt ugye a szimbóluma Részint a tanártüntetéseknek, részint pedig ugye, hogy tessék, itt van, pénzért adják, és nem tudunk róla semmit. De, és közben azért jutott ez az eszembe, hogy egészen fantasztikus beszélgetés volt itt két fiatal között. Az egyik a munkatársam, a másik pedig egy korábbi munkatársam, ketten együtt nincsenek ötven évesek. Az egyik fiú nem ismerte az ötvös történetét, aki az eszefére járt, a másik fiú nem ismerte az eszefe történetét, semmit. Itt ültek ketten, pontosan ott, ahol ti, és egy valójában a műsor arról szólt, én ezt nem tudtam előtte. Ugye az egyiket kérdeztem a másik történetéről, a másikat az egyik történetéről, és semmit nem tudtak. Tudsz be, hogy egy mocsok előítéles tetű vagyok? Igen. Az a tény, hogy ezt a, buli, ezt a lehetséges történetet, ami ugye arról szól, hogy ott pénzél adnak vesznek ezt meg azt meg amazt. Miután egy bizonyos Mennyus nevű újságírónak nevezett... Uh, jaj Istenem, mit nem mondjak, személy... Ne kell tenni Mindenki, abból, amit mondasz, mert recseg az ebben a telefon. Mindenkinek recseg a telefon? Én kikapcsoltam. Csak az ő csatornája, recseg azt csinálja az elejétől. Kezdve. Na, hogy kell ezt kikapcsolni be az meg? Áll egy repülőgép üzemmódra. Uh -huh. Ja, nem vagyok ennyire és kultúrált ez a bajban. Most viszont már nincs ilyen repülő. repülőgépe, nem kell kikapcsolni a telefon. Nem bizonyos járatokon, az még nem általános. Nem általános. Én most Amsterdamban voltam szor és nem kell. Semmi. Az lehetséges, de ez nem, nem általános. Arra, szóval... utal, arra utal a csintalan, hogy az az illető, aki az egész Botreint, generálja. E, e, e, nem, hát a, Akinek a gyereke oda járt, annak a legjobb barátja a Mészáros Menyhért László volt. És a Mészáros Menyhért László volt az, aki ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez egy szabai hihető ember, amit egyébként elhitt az ATV, és ennek következtében aztán így becsorgott. Hát a nyilvánosságban végül is ezt a menyus prezentálta, onnantól kezdve nem érdekel, hogy senkinek nem mond semmit, amit a mennyis prezentál, az hazugság, pont, nekem. Az, a... hogy ez az ember... Na jó, Nagyon érdekes, én... alakul... igen. Én ismerem a szereplőket, tehát a, ezt az alap, csak a alapítványi mennyus. elnököt is, meg az iskolai gazgatót is, Ugye, van egy lehetetlen helyzetben a lévő oktatási rendszer, ahol elvesztették a gazdáikat ugye, az önkormányzatok. Ebben az értelemben hasonlít a történet, ugye, mert ez egy fővárosi iskola volt egyébként, a ötvös vagy kerületi, már nem emlékszem, mert a gimnáziumok egy része a főváros, az egy másik része a kerülethez tartozott. Volt gazda, volt hova fordulni, ha probléma van. Egyébként akkor is voltak alapítványok, amik valamilyen módon támogatták az iskola létezését, ami szerintem tök normális, mert megjelenik a szülői akarat, ha valamire egyrészt bele tudok szólni, másrészt ha, valamire font, ha valamit fontosnak tartok, pénzt is tudok adni rá. És ez egy szürke zóna, amiben előfordulhat az, hogy az ötvösbe, én biztos vagyok abban, hogy iszonyatos nagyon be, nehéz bejutni az ötvösbe, és ott van egy, Abszolút átlátható pontrendszer. Tehát abban nem lehet beavatkozni. Tehát ilyen értelemben az, hogy ott helyeket meg lehet vásárolni, ez nem igaz, mert úgy nézkező, van egy központi írásbeli, az ötvösbe az kötelező megírni, annak a, re, a kiavitása nem is az ötvösbe történik, van egy informatikai rendszer, hogy kik azok, akik egyáltalán bejöhetnek felvételizni, tehát az, hogy lehet venni a helyeket, ez biztos, hogy nem igaz. Az, hogyha valaki fölvesznek, és ő támogatja az iskolát, ez nagyon könnyen elképzelhető. És még azt is el tudom képzni, hogy van olyan beszélgetés, ahol azt mondja, az egyébként az iskolái ragódó volt, ő, tanítvány, vagy volt szülő, aki oda járt a gyereke, és ő ott ö, ö, civil módon önkéntesen segít az iskola, lé, mert fontos neki az iskola, hogy figyelj az meg már elnézést, hogy ebbe a környezetben csak miattad. Hogyha ha, ha, ha beszálltok az iskola, akkor az jó, az egy jó pont. Én egy ilyen beszélgetést is el tudok képzelni. De az ötvesben nem lehet adni-venni a helyeket, az biztos, mert látom, ismerem az eljárási rendszert. Ez a része biztos, hogy nem igaz. Ezért is halt el szerintem a dolog, neki kiderült, hogy nem igaz. Így lesz keretes szerkezetű a beszélgetésünk, hiszen és akkor majd arra kérek benneteket, hogy ne menjetek egyből el, mert ez most itt egy ilyen prodómó, majd még egy felvezetés lesz a műsornak, hogy ki lehessen szűrni azokat a gépház hogy ahogy azt a miniszterelnök úr mondta, csak ő másra, amit a telefonok okoztak, plusz kurtács beszólás, úgyhogy akkor lesz még egy felvezetés, de... Ugye ez most a második nekifutás. Az első nekifutásban én nagyon hosszan és bonyolultan elkezdtem egy lubrádiós történetet mondani, ami azzal volt kapcsolatos, hogy Dobrev Klára volt györgy vendége. És betelefonált egy hölgy, és lehetett kérdezni. És azt kérdezte tőle, ez most nagyon sajátságos, ugye most zajlott a a klubrádiónál a gyűjtés összegyűjtöttek közel 160 millió forintot, ami szerintem egy hihetetlen teljesítmény. Gratulálok. Az, ami egy, egy ilyen rádió, egy interneten szóló rádió, hogy ezt meg tudja cselekedni, ez nem csak a reklámfinanszírozás szégyen, hogy abból nem jut abból a tortából minimálisan se a rádiónak, legyen az bármilyen ellenséges és hatalommal, de hogy a saját közönsége, hogy ezt az arató elmondta, közel tízezer ember dobta ezt össze, az egy fantasztikus dolog. És uh, a hölgy azt kérdezte, a Dobrev Klárától, sose fogom elfelejteni, itt van a fülemben a hangja, hogy hogy létezik az, hogy az ATV-t nem közösítik ki a Spirit FM miatt, hiszen a 92.9 frekvenciára pályáztak, amivel kapcsolatban még most is pereskedik a klubrádió, és hát oda nem lenne szabad elmenni. Látható módon ez a bolgári nem volt teljesen ellenére, bár valószínűleg nem ilyen kérdésre számított, és ahogy ebbe belebonyolódott a Dobrev, az nem volt bennem kárőrvendés, de és ez onnan jutott az egészül az eszembe, hogy ott volt az ötvös. Nekem megvoltak a kontaktjaim. Azt kértem, hogy meséljék el. Nem mesélték el. Az én foglalkozásaim, az én foglalkozásom, picinyeim, az azzal van összefüggésben, hogy emberekkel beszélgetek. Én nem vagyok egy youtuber. Egy youtuber az kimegy és nyom egy szöveget, ami olyan, mint egy van az Ez egy stand-up. Én emberekkel beszélgetek zömében. A Youtuber azért alapvetően nem kérdez. A Youtuber Én azért úgy. alapvetően nem felkészül, a youtuber egy van egy mensó. Én abból éltem évtizedeken keresztül, a mestereimtől azt tanultam, hogy megtanulja kérdezni, és ugyanúgy ö, valami olyasmit tudjak, mint a kalámból, a végén elkapja a gyilkost, én pedig valahogy az igazságot. Ha egyébként ilyen van. Ha velem nem állnak szóba, lett az bárki, akkor meg vagyok akadályozva, és nekem nincs olyan hatalma, mint a rendőrhandagynak, aki egyébként a törvénytől felhatalmazott jogánál fogva azt mondja a csintalannak, hogy már pedig lenn, mondjon neki valamit, bár megtagadhatja a vallomást, de az meg ránézve terhelő. Nem beszél az iskolaigazgató a farkas kapcsán ki beszélt? Egy ember nem beszélt a farkas kapcsán, aki egyébként illetékes. Harmadik, negyedik ember beszélt arról, hogy ő azt hallotta, hogy ember nem látta még ezt az illetőt. Ő még csak fantomkép sincs róla. És Dobrev Klára pedig ugye arról beszélt, hogyha egyébként őt, ha nem mennek el az m be de ha egyébként sajtótájékoztatót tartanak, akkor, hogyha ott van egy mikrofon, az egész nyilvánosság szerkezete az a szakma, amit én művelek, ha ez egy szakma egyáltalán mert hogy kiderült, hogy ugye a YouTube azért is egy sajátos hely, mert az nem ismer egyébként és nem szakmabelított. Hogyha valaki elkezdi ma, akkor annak ugyanakkor a hinterlandja van, mint nekem, aki ezt évtizedek óta csinál, és nekem ezt tudomásul kell vennem, és én ezt tulajdonképpen ma már tudomásul is veszem, nem könnyen, de még van ennyi e, ízéven nem e, kurási, vagy én nem tudom, hogy micsoda. De hogy a történetek élvezhetőek legyenek, beleértve a te történeted, látod, te is elmondtad valakinek a saját történetedet, abban mi lesz egyébként? Hát a gyerekeim már meghallgatják. De nem lesz kiadva? Hát majd, ha sokáig élek, akkor lehet, hogy... Tehát, ha ma úgy érzem, hogy túl vagyunk azon, amin túl kell lenni, akkor lehet, hogy egyszer... Olyan zavarban volt, nem is zavarban volt, össze-vissza beszélt a Dobrev. Hát azért, mert nem tudja azt a mondatot kimondani, amit én erre mindig válaszolok, amikor megkérdeznek, mert én a Hír is elmegyek a hívnak, nem csak akkor, amikor ti csinálták, hanem ma is, meg a M1 be is elmegyek a hívnak, időnként most az utóbbi időben ez is előfordult. És azt gondolom, hogy a Dobrevnak is, minden ezekre van válasz, hogy neki, neki különösen, de nekem is, aki azt gondolom, hogy dolgom a közvélemény e kell menni mindenhova, hova hívnak. Az egy felület. És azon a felületen, ha én el tudom mondani, és nekem nem kell vizsgálnom azt, hogy milyen gazemberek csinálják, milyen módon csinálják, az a kérdés, hogy az a felett eljut e emberek. de haragudj, ebben nincs igaz. Hát nem igazság a kérdés, áginak, én így gondolom. Hogy döntse el, hogy egyébként ő az ATV-ben és a klubrádióban egyszerre akar jelen lenni egy ilyen szituációban, akkor azt a Lampi pontosan azzal előzhette volna meg, hogy ezt a döntést ő maga meghozza. Ez egy másodott? Akkor, amikor a Tamás Gáspár Miklós, vagy a Hatházi, aki nagyon sokszor úgy viselkedik, mint ahogy Oszkó Péter leírta, egyébként nem őt, hanem valaki mást. De a Jézus szerkezet az itt van bennem, és akkor nem kell kimondanom, hogy, hogy abban igenis benne van az, hogy elmenni egy olyan rádióba, amelyik, perjes viszonyban van egy másik rádióval, akkor ott szembe kell nézni azzal, hogy az embert ezzel a helyzettel elnézés a szóismétlését szembesítik. Én szerintem a Gábornak teljesen igaza van. Akkor lenne... Van olyan, hogy elbi kérdés. Akkor mindjárt elmondom. És a Dobrevnek azért beszél össze-vissza. Mert ezzel az egész ügyjel kapcsolatban, ami ott történt, a politikán ahozó része, amit most ellenzéknek Bontható, e, nem beszélt őszintén, sumákolt, sunyogott. Ha úgy menne el, vagy úgy mennének oda, hogy egyébként merészelnek Németh Sándornak ellent mondani, meg ennek a folyamatnak ellent mondani, akkor nekem semmi bajom nem lenne ezzel az egész dologgal. Attól van dobre, zavarba, hogy ezt nem tették, sunyognak. Att, ettől a média konglomerátumtól. Egyébként az ellenzéki előtt egy jelentős részeben van szarva, és azoknak egy jelentős részeben van szarva, akik egyébként, e, e, ha úgy tetszik időnként ott meg szólalni, vagy nem szoktak, mindenki kicsit igazítja a dolgot. És, és miközben ez van, csöndben aszisztál ahhoz a nem egyszerű dologhoz is, ami részben műveleszlenségből és részben tájékozatlanságból van, hogy ez a médiaportfólió ma már ott tart, hogy a konstruktív ellenzékiségtől egyébként döntően még dilemmázok arra, hogy fasisztának, vagy neonácinak, vagy minek nevezzem azt az útrahang nevű képződményt, amiről lehet, hogy nem is hallottatok. Ám de iszonyúan hallgatott egy ilyen mi az Isten YouTube micsoda, ami egyébként a kérdezés látszatát tartja fel a Nógrádi Gyuri bácsival a... Ha valakit elképzelek magamban, hogy milyen lehetett annak idején a Verma katonai szóvivője, akkor nagyjából a Gyuri bácsira gondolnék, vagy a birodalmi Kancellária a német tagozatának. Gyuri, a elindult valonnan, de hol fog megállni, amit te most itt előadsz? A, ha ott állok meg, hogy egyébként ez a kussolással az a probléma, hogy eközben ez a portfólió, aminek ki van szolgáltatva az ellenzék nagy részt, ez azért már ott tart, hogy olyan széles politikai spektrumban helyezkedik el, hogy én egyedül azt feltételezem, azért ez mégis csak egy kérdés, hogy hogy az Istenben van ez, azt feltételezem, hogy részben gyávaságból nem merik megjegyezni, hogy Magyarország egyik leghallgatottabb Youtube csatornája, legnézettebb Youtube csatornája, amely mondom, náciba hajló, az, hogy orosz propagandák direktben nyomja, ezt nélkül veszi tudomásul az a iszonyú ha szállt, tehát veri a partizánt, jelenlána szerint veri a partizánt, és veri De a... De mi Fidesz ez? Ultrahang. Ultrahang, hm. Janu. Ja. Jó. És csak arra csóváltam a fejemet egyébként, hogy uh, szélesedik a YouTube izé is, mert csinálnak ott is már olyan műsorokat, mintha kérdeznének. Uh, tehát ezt akarom kinyögni, hogy mindaddig, amit ezzel kapcsolatban, már a nyilvánosság ezen szerkezetével kapcsolatban az ellenzék nem mer megszólalni, uh, Addig mindig zavarba hozható, ha ez a kérdés föl, ezt a kérdést fölteszed, amúgy meg a Gábornak igazak vál. Oda kell menni, és le kell verni. Akit egy, egy egyetlen kérdésem maradt. Bocsáss meg csak a mert a, a lampi az egy másik dolog, az egy hogy mondjam neked, az, az egy munkavállalói kérdés, hogy valaki dolgozik el az ellenségemnek meg, meg nekem is. Tehát az egy másik dolog az, hogy az nem ugyanaz mint az alany, a, a, a munkavállaló. Tehát ez nem ez kétszeres. Nem ebben nekik, össze. neked neked ebben Tehát az, hogy a Dobrev a... nyilatkozik, -e, ebben, ebben, ebben az nem ugyanaz mint hogy nem, nem, dolgozik. -e. Az, az nem pontosan ugyanaz, de ugyanarra a jár. Igen, de azt gondolom, hogy hogy egyrészt a, a ha valamit jót tettek ezzel a szerencsétlen klubrádióval, kevés olyan terület van, aminek jót tett a borzalmas nervvilág, ami tényleg abszolút kiszorítja a normál piaci működést. Most már épp ma hallottam, idejövet a rádióban, hogy most már az akciókat is a kormány határozza meg, hogy egy kiskereskedelmi lánc milyen akció. Teljesen abszolút helyzetek vannak. De visszatérve. De ha valami jót történt a klubrádióval, akkor az az, hogy el kellett mennie. Ebben a, messze menő, a, nem értek egyet a, veled. Hogy el kellett mennie a hallgatóihoz. És azt gondolom, hogy, hogy a, a, az egyházaknak is azt tenne jót, a BZH-nak is, meg az anyámkinyának is, hogyha a híveihez kéne elmenni, és nem máshoz. Nem, tehát, e, e, e, azt gondolom, hogy, hogy a a rádió egy közösségi rádió, most szerintem a helyén van. Én is azt gondolom, hogy borzasztó jó munkát végeznek, fél évente összetarhálnak. És ez szerintem így van jó, ez nem egy kereskedelmi egyébként rádió. Egyébként nem összetarhálnak, tehát ennek is Nem a, negatív, bocsán, nem szeret és most akkor... tényleg a végére érkezés, és szeretném azt, hogyha amit én gondolok, az tiszta lenne. E ez, amit csinált az állam, vagy csinált a kormány, vagy csinált a Fidesz megfelelő rész aláhúzandó, ez egy gettósítás nem abban az értelemben, hogy ezt általában szokták használni, hanem hogy egy zárványt készítenek, és a zárvány az önmagában nem tud úgy működni, a piaci alapon működhetne. Az egyházakkal való együttműködés az iskolákkal, az megint egy másfajta gettósítás a szónak abban az értelmében, hogy ott szintén egy központi akarat van, és a központi akarat, tehát látszólag az egyházakra bízza, hogy megvalósítsák azt, amit a piac, de csak korlátozott szereplőt engednek oda, és ebből adódóan nem olyan, mint a piac. Én valójában azt akartam tőletek kérdezni, de itt a végén ez már nem tudom, hogy értelmes-e hogy ahogy nekem van elvileg szakmám, és ahogy szakma az asztalosság, és szakma az orvostudomány, és szakma az is, hogy az ember szőlőt termeszt, vagy állatot tenyészt, hogy ezt az egészet valaha is vissza lehet-e vinni abba a kerékvágásba, ami volt, vagy amit a politika ma kitölt, és aminek következtében a történeteket úgy meséljük el, mint gyerekkorunkban, hogy azt hallottuk, hogy miközben fogalmunk sincs, hogy tényleg így történt-e, hogy ez így fog-e maradni örök idő vagy legalábbis a mi életünk végéig? Egy mondat az előzőhöz, az elvi kérdéset feltett, tehát azt a hullarablást, én gondolom, nem erre hogy mennyire jó tesz a klubrádionak. Tehát azt, tudom már, 92-9 elvétel, az hullarablás. Nem, én nem erről beszélek. Nem jó, jó, jó, jó, jó. Arról, Arról beszélek, Gábor, hogy, a, értem. hogy egy közösségi rádió Bocsász, a közösségéből ér meg. Nagyképűen vettem magamnak a bátorságot, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy ja, nem, nem, nem, nem. Ez egy hullarablás volt, ami az, az ellenzék asszisztált. Ez az egyik Jani hosszú életet kívánok neked, sok szeretettel. Lesz egy ilyen idő, mert ha ilyen idő nem fog elkövet, bekövetkezni, ez az, hú, mondjak én a nagy szavak, az emberiség a pokoltarnáccára fog jutni, Európa biztos. Ha az nem fog bekövetkezni, az az evolúciós ugrás, amit én magamnak gyártottam, baron is hülye, valamilyen választ kell adni, erre a kérdés, amit te mondasz, mert különben a téboly fog elhatalmasodni. És volt? Szerintem van ez az idő. Tehát én optimistább vagyok kettőtöknél, mert itt nem csak te vagy itt, hanem egy csomó mindenki van, aki teszi a dolgát. De a leg, egyik legdöbbenetesebb tapasztalatom, hogy én nézem a RTL híradót, azt szoktam megnézni éjszaka, hogy nincs olyan kérdés, amire ne az válaszolna, a kormány, hogy nem válaszol. Tehát, hogy nem teljesítik az alapvető kötelezettségüket, hogy válaszoljanak. Tehát nem csak ott bukik el a dolog, hogy a, a kérdező megvásároltatik és, és sajtómunkahelyet, propagandát végez, hanem ott is elbukik, hogy egyszerűen nem válaszolnak. Tehát amikor a, a, most ugye láthatóan van egy egyik oldalon egy bődületes hazugság főváros ügyben, amit a kormány elkövet, hogy ja. tulajdonképpen tele, vannak, zso, tele voltak, zsózs de eltapsolták. Másik oldalon ezzel szemben egy szerencsétlen önkormányzat nem tudja kifizetni. És akkor erre nem új, az a új a de bocsánat, csak erre nem az a válasz, hogy leül a főpolgármester helyettes és a pénzügyminisztériumi államtitkár egy média felület elé, amit sokan megnéznek és megvitatja ezt a kérdést, hanem lehet belehazudni hazudni a kamerába Varga Mihály oldaláról, és szerencsétlen karácsony, De mégis azt gondolom, hogy van ez a lehetőség, mert te is vagy, a HBG is van, az RTL is van, a klubrádió a maga elfogultságával is van. De nem csak nyilvánossággal a nyilvánossággal kapcsolatban de, de, de, fel, hanem de, de, de itt ja. azért ne felejtsük el, hogy pont azok a lehetőségek, amivel mi is itt most élünk. És az, az, hogy mennyien nézik meg, az azért, hogy mondjam, a, ugyanúgy milliós megnézettsége van a Friderikusz által létrehozott, nem tudom, minek, mert én azt nem nézem, de hogy, hogy azért itt is van egy szakma, van, amikor a szakma megjelenik ebben a rendszerben, és te neked is van egy szakmai hiteled, és a másiknak is van. Tehát én azt gondolom, hogy egyszerűen mindent ma már leuralni nem lehet. Tehát ebben az értelemben egy jobb világba élünk, mint gondolnánk. Legyen ez a végszó, köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Köszönjük.